Примітка автора Попри всю художність книжки, багато з подій та персонажів, описаних у ній, ґрунтуються на реальній історії. Ганді дійсно закликав до ненасильницької неспівпраці з метою здобути незалежність до кінця 1921 року. І в розпал цієї смути британський уряд дійсно послав принца Едварда, пізніше короля Едварда VIII, який одружився з місіс Воліс Сімпсон і відмовився від престолу з візитом доброї волі. Читаранджан Дас дійсно був головним лейтенантом Ганді в Бенгалії. А Субдаш Бос, чоловік, який згодом став національним героєм, повернувшись із Англії, став заступником Даса. Дружина Даса, Басанті Деві, дійсно виступала замість свого чоловіка, і влада її заарештувала, додавши таким чином енергії затухаючому руху неспівпраці. Портондаун кілька сотень років був місцем розташування науково-технологічної лабораторії Міністерства оборони Великої Британії. Науковці співпрацювали з британськими та австралійськими військами і дійсно проводили біологічні експерименти, включно з експериментами притом на індійських військових, які ні про що не здогадувались. Хоча все це відбувалося переважно в 30-ті роки, а не під час Першої світової війни. Таємні експерименти проводили і на військовому об'єкті в місті Равалпінді. Тепер це територія Пакистану. Той, хто зацікавиться в подальшому дослідженням цієї теми, може придбати собі примірник книжки «Отруєні газом. Британські хімічні військові експерименти на людях у Портондауні». ГЕСТ British Chemical Warfare Experiments on Humans at Point Down Журналіста Роба Еванса Кінець книги. Читав Євген Перепелиця